Galegos, no vayas. so retrouxo si o meu nome naufragas e a saber a bainia do setembro é se si o teu nome naufragas e a saber a I okay. Galegos no baixo Rushai vos meu querer xa temos outro lado do fio telefónico ao noso correspondente ali de quem preguntou ali que no na sei. capital da Rimeira Sacra vamos alá, veña, saudalo moi boas tardes, Xosé boa. Manuel boa tarde, boa tarde, Xosé Manuel boa tarde, compañeiros como é iso? pois, pues aquí... pues, bueno, e que ven? todos Re... dando o sol? reanudando a, taref... a tarefa informativa eh, eh, eh, musical por... que é importante tamén veña Que tal, bueno, como vai? como Descansado? preguntar a preguntarvos pola Semana Santa, semana santa hmm. se tuveste moito sacrificio Penitencia, moita, moita penitencia Moita penitencia, procesión pouca pero penitencia moita sí. Sí, Moita penitencia porque, bueno, Penitencia ou convenencia Non sei <risa> Bueno, cada quen sabe as súas Sí, exactamente. Vale, vale. E ti, vosotros aí tamén, además de disfrutandoa con, con, con un festival por bon, unha feira que xa leva moitos anos celebrándose, non, un, un no concello de Quiroga. Un 40 44 Alun. 44 anos, non? Exacto, e a miña penitencia foi beber viño. Vale. <risas> muy, bueno, a, muy, non bolo no de sello ningue, eh? Claro, si no? si. Sí, sí. <risas> bueno, para probar, non, non por por, por outra cousa, senón para saber cal é o con, con que se combinaba mellor, non? como, como vos quero mal, pois pues, deséosvos esta penitencia, <risa> estos sacrificios, eh estas penurias Sí. Entón, xa sabedes que cada ano vos convido a vir talvez un ano face desacto de presencia E este, este ano teño entendido cun, cun multitudenario pregón parece ser que hay co, con un artista de, de, de catalán, non? De... Sigo sí, por, por, por non extendernos hmm. o pregoiro deste ano foi Edu Soto eh, hmm. coñecido popularmente o que máis que marcou polo menos é eh, na eh, súa carreira mm. o persoaxe de Donen eh, sí, sí. con Buenafuente sí, eh. Eh, pero sabemos que é actor eh, presentador de televisión mm. e eh, bueno, ten outras facetas eh, que, que desenvolveu e desenvolve bueno, pues, durante a súa carreira artística mm. se ven, foi o pregueiro deste ano multitudinario como casi sempre mm. e deixou dito que bueno, que non sería a primeira, que era a primeira pero que igual non era última vez que o veríamos por Quiroga, non de Antoñada, sí. pe dixo que tiña algún proxecto para para Estregar. bueno, para para desenvolver estas terras, muy en bem, concreta, hombre, de xo, de xo no hai no zona industrial, se se vivir, segunda residencia <risa> ou que, pero no, el no, no pregón por lo menos dixo. Vale, vale, vale. Bueno, eh, eh, que eu é que na televisión e iso comentouse, eh. Comentou, sí? <risa> sí, bueno. bien, muy bien. Pues, pois pues, a ver, xa xa Vale. exactamente. Pois pues... como digo, digo a miromeu, a saber. Vale, exactamente. Aidan, pois pues, eh, estamos estamos, é iso, começamos coa túa faceta eh? especial que corresponde a esas tres interesantes apartados bulebulo bule, bule, bulebulo o primeiro, non? O primeiro bulebulo, bule, veña. Es. Adeante. Aí está a entradiña dese traballo. Correto, como sabedes, seis novas. Sí. E das seis hai unha que eh, é un bulo, que é inventada, que non corresponde con feitos reais. Cinco son da actualidade galega e unha sexta é inventada. O reto para as e para os ointes é atopar esa que non é real. Empezamos? Sí, vale. Cartos, cartos para restaurar. Montes queimados. O recibe 9 millóns de euros do goberno para reparar montes que arderon na vaga de lúmes do 2025, mm. concretamente en 27 concellos. O Miteco eh, centra os traballos na retirada de madeira, control de pragas, eloita contra a erosión do solo a vaga de lúmes. De, do ano pasado e eh, queimou prezo de 100.000 hectáreas jo. na provincia de Aurelse Madre o mía. que supón alrededor de un 20% da súa superficie forestal Vaya oh, sí, sí, sí. Oh. vai a perver aí vai a primeira eh, seguimos coa segunda hmm. o mexillón galego de alta calidad un estudio da OCU Organización de Consumidores e Usuarios destaca que o molusco galego sobresae pola súa excelente calidade. A análise fixos a partir de 24 marcas de misillóns en escabeche. Tamén se analizaron parámetros de seguridade alimentaria para buscar metais pesados e toxinas, con resultados que non detectaron ameazas graves para a saúde nas mostras eh, recollidas Como curiosidade, o estudo destacou tamén que as marcas blancas ofrecen unha calidad de peso excelente fronte a outras conservas máis caras. Moi ben. E nosa terceira. Eña. Galicia mira o espazo. Agora que se fala está de moda o da viaxe á lúa, mm. eh, a marca Galicia Calidade viaxará ao espazo no primeiro vehículo de transferencia orbital deseñado en España concretamente pola empresa galega Uarx Space, instalada en Igrán. O veículo chámase OSIE está diseñado para transportar satélites pequenos e medianos a diferentes órbitas. Lanzarase desde California, concretamente desde a base aérea de Pandemberg, pós vindeiros meses. Uarx Space sitúase entre as cinco compañías do mundo que poden fabricar este tipo de veículos. Made in, made in Galicia Galicia eh, Calidades vale. eh, Continuamos sí, sí, sí. Vimos coa cuarta Hai que acabar coas estacións do ano? Esta é unha pregunta Que se fan na UIC si, A Universidade de Santiago de Compostela Meteorólogos e climatólogos Diante dos efectos do cambio climático E as radicais oscilacións térmicas Que se dan Nas actualidades Non é normal que estando na primavera teñamos días que parecen inverno e días que fai máis calor que no propio verano, din estes meteorólogos e climatólogos preocupados. Sí. A idea de ter previsión de contar con temperaturas propias de cada estación se incapazou a historia. Agora, mal que nos pese, cada vez teremos que improvisar máis. Os plans e as previsións van ter que facerse día a día E non mes a mes ou trimestre trimestre Segundo se contemplaban antes as estacións do ano claro. Con todo, afirman este grupo de meteorólogos e climatólogos eh, estudiosos Cada vez poderemos criarnos menos as estacións climatológicas Pois, estas, esta, eh, pois estar nunha nun ou outra Non nos vai asegurar a temperatura que procede en cada época Conclusión poderemos atopar días de inverno no verán e días de verán no inverno con moita máis frecuencia que nos últimos anos. Bueno, bueno. unha investigación científica da universidade, logo, entón. Exactamente. Sí, sí, da Universidade de Santiago de Compostela, climatólogos e meteorólogos que, que están, bueno, preocupados como estamos todos nós sí. con estas oscilacións tan radicais mm. de tempo que, como vos digo, Eh, mañá dan aquí mesmo na contorno de Moncorte unha previsión de alcanzar os 30 graus oh. e eh, para eh, pa fin de semana de, de, de baixar a 3 graus e incluso de nevar casi nevar sí, oh, sí, sí. Sí, sí. Oh. A ver, que está pasando aquí, Armando? Que está pasando? Bueno. <risa> Eso quixera saber o que está pasando <risa> Bueno, que dan os dúas? A ver onde está o bulo Novidade editorial sobre fraxeología Trátase da obra Non todo o que caen na rede de peixe, da editorial Morgante, un traballo que reúne 500 xoias de fasología galega. O volume, obra de Moncho Seixo, recolhe expresións xa ben conhecidas entre galego palante e outras documentadas por primeira vez. O autor asegura que a tendencia actual é copiar do castelán tanto a fasología como o léxico, cando que existen en galego formas propias pas mm. que recomenda recorrer é a popularizar para fortalecer a lingua, o que facemos nós tamén dende aí anos sí. del léxico apartado de sabiduría popular. Que... Sí, señor, sí. O equivalente en casa, en galego pois pues, intentar eh pues, eh pregala en non recorrer a un calco da que pode corresponder en castelano. Claro, moi ben. Pero sóia que usa tiña encargada para San Jordi. Já os dixo. Non ah, todo o que cae na rede de peixe, anotade, non todo o que cae na rede de peixe, editorial Morgante e o autor Moncho Seixo. E rematamos rei vai a última, a ver, se non aparece o bulleta que estar nesta. Aumenta a poboación estranxeira en Galicia. Duplica a súa poboación estranxeira A nosa comunidade desde 2013, impulsada polo crecemento latinoamericano e europeo. O número de residentes con naturalidade estrangeira alcanza as 157.000 persoas no pasado ano, cun aumento especialmente intenso desde 2020. Segundo análisis análise, eh, distingueses tres etapas nesta evolución poblacional da última década. Na primeira fase, do 2013 ao 2016, unha subida lixeira de estraixeiros, do 2016 ao 2020, un crecemento moderado, e do 2020 ao 2025, eh, no que xa se eh, atopa un salto significativo, dispárase un pouquiño, é eh, máis acusada está é acusado ese crecemento de estraixeiros en gran parte dende a pandemia. Como digo, 2020-2025, demos xa un salto importante de sú vida de estrangeiro. E bueno, ata aí, ata aí o bulebulo. A, a ver, ver ahí... dá lle volta a xa cabeza, a ver sí, onde está sí. uh, o fake. Sí, sí, siento... Eso, que a xente lle de a voltos O Pucheiro. O Pucheiro, sí, pero sin sí. que rache. Sí, sí. Exactamente, pero Pucheiro. Claro, buscar por ahí que a lo los astronautas teñen algo que ver. Sí, Más igual, que igual, seguro. Igual. Venga, vamos igual, a Vamos a la. ¿Tiene esta se... segunda gestión, o segundo apartado? Eh, apartado, venga. Segunda parte. ¿Qué pasa, qué pasa en la Riveira Sáenz? ¿Qué pasa? Aites, eh... a entradinha... Imos alá logo co Que pasa? pasa na Ribeira Sacra Acelerado noticieiro da actualidade neste territorio Comezamos hmm. Semana Santa, época clave para o turismo na Ribeira Sacra Unha ocupación do 85% Do 27 ao 31 de marzo O alcanzou o 64,67% De ocupación E do 1 ao 6 de abril Unho 84,28% Outra, Casimiro un veciño de Montefurado Que alcanza os 100 anos Este 7 de abril Este martes pasado fi, Fixeron un reconhecimento Como símbolo, eh, como hospitaleiro Modelo do Camiño de eh, Inverno eh, Participaron Nesa homenaxe a Federación Galega de Asociación de Amigos do Caminho de Santiago, o director do Plan Xacobeu, uh -huh. Asociación Vía Franciscana de Chipiona, que de Chipiona o uh -huh. Felicitalo, uh -huh. Asociación de Amigos do de Santiago por e o propio Concello de Quiroga. Antes, o día 5, domingo pasado, xa tibera eh, unha celebración coa familia e cor tamén en Montepurado no seu centro social. 100 anos para Casimiro, un símbolo e un modelo... Eh, de eh de hospitalaria generosa eh Boga Antipión. Seguimos Olimpiadas do Envejecimento Saudável. Serán encantada, están organizadas por Sociedade Galega de Gerontoloxía e Geriatría. Esta será la primera iniciativa de estas características que tendrá lugar en España e buscará visitar a as persoas maiores como referentes activos eh, capaces dentro dunha sociedade diversa. para Paranse actividades adaptadas aos diferentes niveis funcionais de, de aquelas persoas participantes. Uh -huh. E imos rematando, Renfe suspenderá o transporte ferroviario entre Orense e Monforte e Lugo por obras de millora na vía, uh -huh. activará o seu de transporte por estradas durante cinco días. As obras serán entre o 22 e o 26 deste mes de abril. E rematamos, dicindo que Monforte acollerá a eh, Vuelta Femenina, concretamente a cuarta etapa, Eh, desta prova ciclista que sairá do Parque dos Condes o día 6 de maio e eh, percorrerá varias rúas da cidade. Vale. Un, un acelerado ben ben cumprido. Vamos sí, a la, a terceira parte, veña. Seguimos a terceira parte, oa bueno, das es que máis nos gusta, non? Acá vamos a ver. A música a ver. de entradilla, de entradilla, veña. Sí, sí. sabedoría popular. Exactamente, a terceira pata do banco lo quen che preguntou. Oxe que teño unhas paraguillas. Eh, son paraguillas, pero bueno, non por eso lle restan importancia a sección. Ah, claro. Teño unha expresión que escoitei outro día, non sei se vos pero gustoume eh en vez a, a, a, a orella eh é superinteresante porque captas unhas a é moi precioso pero, bueno, eh, maravillosas. fue a seguinte, eh, ese deixou os pelos na gateira. Como? Deixarse, deixarse a expresión é eh, deixar os pelos na gateira. Carai. Por tanto, de tanto furar por la gateira, pois vas, xo... perdendo, sí. vas perdendo cabelo, non? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entón é como, pois, pues, bueno, que son esa, esas piaxes que hai que pagar mm. na vida, que Por pasar por aí, por pasar por elas, hmm. pois vas, bueno, vas sufriendo un pouquiño perdendo perdendo algo, deixándote algo, non? Uh -huh. uh -huh. vale, vale. eh, o, o gato que pasa moitas veces pola gateira, pois pues claro, vai e sacrificando algún algún ke outro non? Sí, claro. Porque son, pois pues son máis presicio, son máis presicio. Moi ben, moi ben. Despois coitei un refrán eh, que é que o seguinte, señor de moitos lugares, poucas seas e menos santades. No sei se coñecíades vos. No. Poucas cezas e moitos. É menos santares. Ah, claro, claro, claro, É como que o que é moi, mmm, como se chama, moi nómada, sí, non sí. sedentario, que sí, sí. é nómada que, que que non para na casa, que anda pois pues, de pa pa aquí para alá, de alá para aquí. Pois como que poucas cezas e moitos. Eu claro. creo que o refrán ven a decir que o que anda moito de un lado para outro, mm. pois pois eso que igual eh, retén a forra pouco mm. o, o lugar... eh, yeah. non, ten, non ten tempo, non ten tempo, para, para ni para comer. Claro. claro. é moi moi interesante e saudable precisamente para para, para, para, para a saúde, é, é decir para para manter a liña. Claro, claro, claro. Pues, eu creo que creo creo, a falta de que investiguemos máis todos mm. eh, eh que os ointes tamén e as ointes nos tamén nos digan o seu parecer, mm. que ven un pouco por aí, que o estrés que leva o, o a persoa que anda mm, de aquí para allá, se da para aquí insisto sexto, mm. correndo, eh literalmente, mm. pois poucas sea. <coughs> é menos Neños, claro, o sea, que non ten claro. tempo, non ten para pararte a, claro. a, a, a cear, e menos pararte a xantar que na sí. algunha metade do día. Sí, claro. sí, sí. Bueno. E remato, e remato hmm. con tamén outra expresión que me gustou moito, escoitei a unha rapaza na radio que dixo referíndose a que eh referíndose á mesma que non se consideraba madura da bondo dicho dela, non estou acabada de facer. <risa> entón, pois, pues, poderemos aplicar a unha persoa que non está acabada de facer, que ainda está por facerse. Mm -hmm. o se xa que ainda queda eh, capacidade de mellora no, no que a desenvolvimento se refire, non? Sí, sí, sí, non sí. medrou de todo. Non medrou intelectualmente. E sí. falta madurez, vida, falta que vida, falta enxano, non? Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí experiencias. Claro, claro. Pois aí tamén me gustou, e tamén vou deixo aí e vou comparto con todos vos. E uh -huh. rematamo, si sí. é sempre tirando dun amigo amiga, neste caso amiga, e, e, Rocío, sí. e, alias Peruchela, unha editora, libreira editora, daqui de Monforte. E, a ver con que nos agasa yo. Pois a ver, dicir a teña... moi que... boas. Eu son Rocío Peruchela, son editora de Piño, dun aldea que está na Ribeira Sacra, no surlucense eh, aproveito para mandar un saúdo moi agarimoso para toda esa xente que escoita en Cataluña a radio en galego eh, bueno, pois por invitación de Xosé Manuel eh, vou compartir con vos un par de frases de refráns que, que se escoitaban por aquí e se seguían diciendo eh, a primeira frase era cunha veciña sempre decía ante calquera sorpresa E a seguinte Ai, sabín comela Esa é unha das expresións que hoxe casi nos escuitan Como ben vos digo Pero que seguro que están na memoria de moitos de vos A min gustame porque Ten ese sabor de fala viva Desa espontaneidade Nas conversas entre veciños no? E a seguinte frase Que como ben vos dixen antes Eu digo é, O peor galego é o que non se fala Esta é unha frase que dice moito do momento de inflexión no que nos atopamos na nosa lingua, no, no que se está na nosa lingua. É que o que é máis importante é que ausemos, que ausemos, que a defendamos e que vivamos con, con naturalidade. Porque non é, o galego non é só unha lingua, é unha maneira de estar no mundo, é unha maneira para entenderse e que garda moito do que somos, non? Así que o anima todo mundo a falalo Sen medo, sen complexos Porque cada palabra conta E nada máis Un placer compartir esta naquilla convosco Unha perta moi grande para toda a xente de galegos no baix Moita sorte co programa E ata pronto Moitas felicitacións por esa Inglésia. participación Claro que sí eh, É certo, eso compartímolo casi todo mundo Me parece min que o galego eu penso que o 98% 99% no. Eh, no, 99 para Xulio Pois sí. bueno, moitas gracias a, a Rocío sí. A verdade que, que bueno, Tivo a ben compartir con nos Esas dúas frases uh -huh. E a cada máis É unha realidade sí. Extraordinaria, é un feito de É que eu non sei fal falar moi ben o galego ou, ou, sen, sen, Non é saber é Que, que tú non queres falar Nada no, máis exactamente. exactamente A primeira que dixo non sei Se se te desescoitado Sí, aí. A hai... primeira que dische tedesla coita do bo. Algúna vez eu oíña a miña abuela pero Sí, sí, sí pero é eh, bastante inusual, na... Por iso que o que decía eh, destas que nos gustan tamén a nos atopar, sí. que se scoita pouco, poquiño, moi pouco, moi pouco, Ou case nada. Sí, sí. Sí, sí. Non, bon. non se emprega moito, non. Eh, uh -huh. como hai moitas palabras por exemplo eu tiñe escutado a unha sobrinha miña que está en Santiago e, dice, e dixo yo ao compañero un día como me volvas a facer eso se há cousa con estes dos ordenadores dixe meter un golpe na covacha uh -huh. e a outra pues, que dou preguntoulle: e que é a covacha? Uh -huh. Pois a covacha non é ninguna cousa mala A covacha Nosotros, donde, somos, donde son el É a parte de atrás da cabeza O pescozo O pescozo, si E quen sabe o que pensou? A outra persoa, verdad? Sí, eh? sí, sí. A outra pensaba outra cousa Si, si E non ían por aí os tiros Non? Sí. En fin, rematamos, se vos parece Coa expresión de Rocío Ay, está bien comela. Ay, está bien comela. Sí, sí, sí. sí. Muy <risa> bien, muy bien. Muy caída también, muy, muy Bueno, difícil, sí. José Manuel, Veña, pues cuidarse y eh, seguímonos, De acuerdo. ¿de acuerdo? De acuerdo, una acuerdo. aperta grande. José Manuel, vamos a seguir. Veña.